Echilibrul blestemului Autor Gabi Shuster Dacă îmi blestem zilele, se adună în popoare imense și se ascund. Propastia neduratei mă hulpav în vuie de balaur cu măsele de lup. Adesea roșii din nesom brațele depărtate Bat clipa grăbită să piară. Printre degete se scurg cuvintele fără chip. Ca o boare de zei pe care nu pot păși. Bipolar, între blestem și iubire, mă uit în prejur. Tatos, așteptarea mi se urcă la cap când am cea mai puțină nevoie de neliniștea zilelor blestemate. Lectura Maya Martin